Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala Rasulillah znači predavanje profesora Al-Badna Hossein Bašća wassalatu wassalamu ala Rasulillah Govorili smo o početku stvaranja I o tome da je Allah Jalešanu bio prvi I nije bilo ništa, nije postojalo Nakon toga stvoreno je prvo stvorenje arš, odnosno Allahovo priestodje ili pero. Nakon toga dolazi do stvaranja zemlje, potom nebesa, potom na zemlji je stvoreno sve što je na njoj. I zadnjih dana stvaranja, to je petak, pošto po islamskom kalendaru srednica počne subotom, a ne ponediljkom, a završava petkom. I zadnjih dana stvaranja a stvoren je Adam, ali se nam u zadnjem satu toga dana. Vidjeli smo kako je Adam, ali se nam pogriješio, počinio je grijeh i zbog samo jednog jedinog grijeha za koji se je pokajao, doživio je kaznu koju ispaštaju svi njegovi potomci. Pratite li me, jedan jedini grijeh, među najodabranijim ljudima počinio jedan jedini grijev i pokajao se za njega i prihvaćeno mu pokajanje a tolike posljedice je snosio zbog tog grijeva izbačen iz dženneta protjeran svi njegovi potomci su protjerani iz dženneta mi smo praktično na izdržavanju kazne jer mi smo u principu stvoreni za džennet Istvoreni za vječnost u dženmetu. Ali sad smo tu zato što je i A. Selam počinio taj grije. Kaže jedan od učenjaka, ja kad se sjetim te stvari, u odma sve zamre i mislim da mi nema spasa nikako. I ko je taj ko će se spas? Pa mi te i takve grijehe zabrane koje su nam naređene kršimo svakodnevno. Farzovi koji su nam naređeni ne radimo svakodnevno. I opet smo najglasniji u nadama za HR dobro, bit će biće dobro i tako da. A jedan grije počinio i primjerom pokajanje, ali posljedice grijeha će se osjećati. Tako i mi. Kad čovjek uradi grije, pokaje se. To ne znači da neće osjećati posljedice svoga grijeha. Zbog toga treba paziti i čuvate se bolje ispriječiti nego liječiti. Adem alaih selam je živio oko hiljadu godine mijenjali su se narodi ummeti i tako dalje prolazile je sve to došao je Nuh alaih selam koji je prvi poslanik a Adem bio prvi vjerovijesnik dosta istoričara naročito islamski pošto su sada ovde piramide ovaj ove u visokom modi i tako dalje dosta ili gotovo svi islamski istoričare smatraju da su piramide izgrađene u nuhovo vrijeme prije potopa. A ovo što francuzi kažu da su faraoni izgradili, to nije tačno. To su oni donijeli, naime, kada su u 18. vijeku počela, počela osvajanja te Afrike i islamskih zemalja u Africi, počela i ta teorija ko je napravio piramide, otkrivena su ta čuda što ja znam. I to je teorija, ali to nije dokazano. Znači, gotovo svi islamski historičari tvrde da su prije muha izgrađene piramide svete. A možda jedan od dokaze je to što se nalaze neke čuliste, ovo pričaju se pod vodom, pod morem, na, na raznim djelovima svijeta, a zna se da je u to vrijeme, kako kažu neki historičari e, u nuhovo vrijeme nije bilo pedlja na zemaljskoj kugli da nije bilo nastanje. Cijela zemaljska kugla je bila nastanjena i možda je u tome i šaric što je potop obuhvatio cijelu zemaljsku kuglu. Znači nije ostavljeno ni, ni, ni, ni pedal kopna, sve bilo potopljeno i sve je bilo uništeno osim onih nalađenja. Dolazi je ljudi, nakon toga smjenjivaju se i prije jedno i pet stotina godina, oko hiljadu, odnosno hiljadu godina, ljudi su dostigli jedno stanje koje je bilo katastrofalno. Poslednji virovjesnik koji je bio Isa, alaih selam, njegovo učenje izumrlo, da su ga samo pojedinci koji su se mogli na prste nabrojati, koji su znali ispravno vjerovanje o Isao Alesela i koji su bili raštrkani diljem svijeta, tada njima poznatu. Većina ljudi bila je u ogrezla u širku, u kufru, u obožavanju raznoraznih božanstava i bogova. Nasilje je bilo rašireno, žene su bila obespravljene, djeca su nepravedno ubijana, Ljudi su ubijani, presjećani bez ikakva prava, bez ikakve pravde, bez ispita. Džungla. I Poslanik sallallahu alayhi sallam, za to vrijeme kaže kako bi džezima muslim, wa inna Allaha nadara ila ahli al-ard, famaqatuhum 'arabuhum wa 'ajmuhum illa kitab Allah je pogledao stanovnike zemlje u to vrijeme i prezreo je sve, zamrzio je i prezreo je svoju sržbu izljučili na te ljude sve koji su bili i arapi i ne arapi osim malobrojnih sledbenika knjige koji su ispravno vjerovali u Musavu i Isaovu vjer ila bqaya ehlaf kitab tako je bilo stanje i dolazi Muhammed sallallahu alejhi ve ljudi su bili koji su znali u iščekivanju posljednjih vjerovjesnika jevreji su znali za vjerovjesnika Kršćani su znali za vjerovjesnika i čekali su, čak kažu naše učenjaci da su bila tri plemena jevrejska oko Medine. Ko zna koja su to bila plemena? Benukurejna, Benukarjik i Benukurejna. Benukurejna. Benukarjuka, Benukarjik i Benukurejna. To su bila tri velika jevrejska plemena oko Medine. Pitam ja vas sad, šta je to što je dovelo ta plemena, te ljude koji su inače ljudi poznati po tome što vole dunjalu, konfor i tako dalje, dovelo ih u pustinju, da podnose vrelinu, sunce, sve to, i da žive i da nauče arapski jezik i sve. Dovelo ih ih iz šama, iz raznih djelova svijeta, gdje je imali lijepa, prijatna, gdje je bila civilizacija tada. Zašto su oni došli i nastali se tu? Zato što su imali tačan opis poslanika, gdje će, šta će doći, i što se nisu nastali u Mekke. Zato što su znali da će doći u medijinu To je bilo sve opisano u njihovim knjigama. I došli su, znali su, nastanili se i samo čekali. Ali desilo se je da Allah htio da zadnji poslanik bude iz Ismajlovog potomstva, da se rodi u Mekki i u je tako i bilo. Rodio se poslanik s.a.v. kao prvi veliki predznak Kijametskog dana. Rođenje naših poslanika Muhammeda je prvi veliki prezak da je Kijametski dan blizu i da nastupa. Zašto? Zato što je on posljednji, njegov umet je zadnji i 70. umet na ovoj zemljatskoj kugli od Ademala i Selama do danas. Posljednji i zadnji prema tome to je znak da Kijametski dan dolazi. Poslanik je proveo svojih prvih 40 godina u Mekki, mirno, živio je lijepo, oženio se, imao je četvero-petero djece, I sve je bilo u najljepšem redu. Međutim, kada je doživio 39. godinu, on je duboko u sebi osjećao potrebu da obožava Allaha Đulašanu, ali nije znao kako. I zavolio je samoću. Nije više volio da ima puno posla sa ljudima, da sluša ljude, njihovu priču, o odunjaluku, o svemu tome. Vi znate, ljudi pogotovo, ne znam, si, glavna priča je mjetak žene i ostalo što je vezano za to trgovina i tako dalje. On to nije volio. Zavolio osamljivanje i obožavao je Allah Đalešanu sa onim što je znao od Ibrahimove vjere. Jer tu u Mekije je bila i Ibrahimova vjera. Šta se desilo? Odlučio se da se odvoji od svih ljudi i ode na jedno brdo iznad Mekije gdje se u jednu pećinu sklonio. I tu u pećini Radio je razne ibadete, razmišljao, provodio vrijeme, slušao, sluškivao i duboko je znao da Allah postoji. A u principu, kažu naši učenjaci, to je sve bila priprema Allahova za njega, za tu veliku, tešku zadaću. Trajalo je to nekoliko mjeseci. Kaže Aisha, radijalahu Anah, kako videš imam Buhari, to je trajalo šest mjeseci. Dolazi nova priprema za poslanika u vidu snova. Počeo je poslanih sanjati takve snove koji su bili čisti ko zora. Šta god usnije, prisnijemu se. Šta god sanja, dogodi se u toku dana. Čisti snovi Istiniti. To je trajalo šest mjeseci. I onda se je dogodio taj Ramazan. Ramazan, kažu naši učenjaci, je mjesec koji Allah odabrao za sve objave kažu naši učenjaci sve objave su ispuštene u Ramazan i svi poslanici su imali taj mjesec kao poseban, odabran mjesec i u neparnoj noći zadnjih deset dana Ramazana bila je ta noć kad je poslanik bio u pećini i sad zamislite sebe tam nema nikog mrtva tišina naročito tamo u pustinji nema ni životinja kod nas bar ima, oni zri, bar ima zrikavaca ima oni baja ima stvašta nešto se čuje u noć tamo nema ništa vjetar koda stoji i odjednom pojavi se čovjek i bez ikakve najave ne kaže vam ni ni, ni ni selam aleikum ni ništa kaže vam samo čitaj naravno poslanik se prepao prvo nepozna čovjek ne zna šta je ne zna ko je nepoznat mu bilo kako a inače dolazi i da je poznat prepalo bi čovjeka ali ne zna ga nikako još mu dolazi s snarglom tako naglo nema ni pozdrava nema ništa i ni otkuda nije čuo ni korake ni ništa bez ikakve najave i pripreme poslanik tresući se kaže ne znam čitati Dolazi drugi put, kaže, čitaj, ponovo. Kaže, ne znam čitaj. I tek mu treći put kaže, čitaj u ime gospodara svog. I tada mu je rekao, prvih pjetaje, taj sure Elalek. Gospodara koji stvara, to i tako dalje. I kaže poslanika Seleme, da ga je svaki put kad bi mu naredio, čitaj toliko snažno ga stisno da je poslanik mislio da će joj ispustiti dušu. Kažu učenjaci fajda tog stiska bila je prvo da se navikne na džibrilovo prisustvo. Drugo, da osjeti da to džibrilovo prisustvo neće biti lahko inna senul pija lejke kao ne tepila, kažela šanu mi ćemo tebi težak govor spuštati kažela shabi da se znalo dešavati, da je prilikom spuštanja objave na najvrućijem danu poslanika obljevo znoj koda da i da bi deva znala deva koja je jedna najjače životinje znala klecati pod pritiskom kada Džibril dođe i spušta poslaniku objav znači, taj stisak bio je koji šaret Da neće to biti nešto lako. Dalje, kažu učenjaci, taj stisak imao je svoju fajdu i smisao da, da mu se ukaže inače na teškoće koje će ga spopasti prilikom prenošenja objave. Prenijeti objavu nije lako. Vi znate danas kad nam neko dođe i kaže trebaš u i to, trebaš ratu i to, a ti odmah šta pomisliš? Ako ima u tebi savijest, ti prvo pomisliš to je previše za mene odgovornosti, ne mogu ja to odjeti se, dolazi i kaže moraš svim ljudima donijeti Allahu u objavu posljednju i bez ikak. Znači ta, to je ta, ta priprema nekakva za tu odgovornost i tu teškoću. Tih pet ajeta se završi, to je prva objava i džibri lode. Džibri lode. Osta poslanik sam u tamnoj tišini noći ko je to bio san znači, zamislite, ne zamislite poslanik nije znao da će on biti poslanik nikomu nije rekao bićeš ti poslanik nekad u životu on to nije znao ni znao niko ni oko njega i u jednom doći čovjek i kaže ti to stisnite tako snažno i ode i nestane po ni od koga, kako je došao tako juči Naravno, to je poslanika prestrašilo. Kažu učenjaci, poslanika je to prestrašilo zato što nije znao šta je. O čemu se radi? Da li on dobro? Da li mu se priviđa? Da li je to neki problem? Da li nije znao šta će sad s tim? Šta da radi dalje? kod. I naravno, spušta se i dolazi ponovo kući, tresući se, i i groznicu od straha i svog tog pritiska i tako dalje. I dolazi Hatiđi kaže, pokrijte me, pokrijte Kad se smirio, uzme ga Hatidža, povede ga sa sobom i odvede ga jednom učenom starom čovjeku koji je živio u Mekki, a imao je znanje o prijašnjom vjerovjesnicima i objavama, o Tevratu i Inđilu, bio je to Vareka i Blu A znate li vi išta o Vareke i Blu Ko zna nešto o njoj? Hmm. Bio je u srovstvu. Ne čujemo, izvinte. A bio je, znači, učenjak poznavao je Tevrat. A on je znao, ali nije on znao da je to Muhammed S.A. nije znao veraka, veraka je bio učenjak to je bio naime čovjek koji je živio u Mekki prije poslanika i to je čovjek koji je isto tako kao i poslanik osjetio da je njegov narod u zabludi i on je njima govorio prije, ljudi ne valja to, to nije Ibrahimova vjera, kipovi to ali nije znao pravu Ibrahimova vjeru, nije imao knigu nije imao uput i šta je uradio da? Trojca još on i još dvojca iz Mekke kao mladići dogovorili su se i rekli idemo na tri strane svijeta tražiti pravu vjeru. Jer oni su duboko u sebi vjerovali da Allah nije napustio sva stvorenja i da im je slavo objave i slavo upute. Ali nisu znali gdje, šta i kako. A to na čemu je bio njihov narod znali su da nije u redu. I šta su uradili idemo na tri različite strane svijeta tražiti uputu. I veraka je došao u Šan, gdje se je susreo sa učenjacima, jevrejima i kršćanima koji su znali pravo znanje o Musavu i Saor. I šta se desilo? Uzeo je znanje Tevrata i Inđila, i nakon niza godina provedenih učeći i istraživajući, vratio se kao sljedbenik i Saor u Mekku, gdje je boravio i živio kako je znao i umio, i prepisivao Tevrat i Inđilu sa hebrejskog na arapski a to su dva slična jezika kao kad bi recimo premodili sa slovenskog na bosanski recimo iste je prirode, istog roda jezici semitski, samo što ima određene te razlike i na kraju u poznoj starosti je i oslijepio i dolazi mu Hatiđa sa poslanikom i priča mu događaj kad mu je poslanik ispričao šta se desilo kaže on Sinko To je isti i zaslani Koji je dolazio Musavu I onda mu kaže jednu rečenicu Koja je čak i poslanika začudila A to može samo znanje biti I plod znanja i mudrosti Kaže mu Da hoću Bog dobiti mlad Kad te tvoj narod protjera Ako doživim te dane Ja ću te pomoći I bit ću uz tebe. Kaže poslanik, a što bi oni mene protjerali? On pouzdan. Niko množeo nije učinio. Zovu ga Emin, pouzdan i vjerni. Što da ga tjeraju sad čovječi? Ali to što mu je Veraka rekao, rekli smo da je uistinu tlu znanja i to je ono suštinsko znanje koje je važno, koje mi želimo i ovdje uz Allahovu pomoć nakon mjesec dana ovi, da mi izađemo sa određenim zaključicima, ne sa informacijama. Jer Veraka nije pročitao nigdje bit će poslanici istirani o ono, nego on zaključio iščitavajući Tevrat i Inđin i ono što je u njima preneseno i rečeno svim vjerovjesnicima i poslanicima šta će i kako će biti i došlo je od tih zatučaka činjenica, istina a moguće da postoji negdje i nagovještaj kao što se spominje u nekim izvorima, da je bilo nagovješteno da će biti protjerane zmekke u medijima. Bilo kako bilo vera mu Neufer nije dočekao da poslanika izbace iz meke, odnosno da ga protjeraju nije dočekao pooziv, javni pooziv u davu koji je bio nakon tri godine nego je umrao I dosta historičara tvrdi da umro umro kao musliman i slednik Muhameda sa selam sa Allahu i imenom na uslama i to će ako Bog da biti kraj završetak svih onih koji prema Allahu krenu iskreno i ispravno iz širka, iz mora širka i neznanja krenu nepoznato da nađu istinu i Allah ga uputio. A kakoajte kod nas nama koji znamo gdje je istina i znamo gdje se nalazi samo trebamo iskreno krenuti, ne kolebati se i prihvatiti ono što se stoji, što stoji u tim objavama i knjigama. Molimo Allah da na suputi i učiđeni listinski sljedebenika i vjerovjesnika. Nastavit ćemo dalje u Rakaiku, u nekim sljedećim susredima.